E sëremu alikum të ndëruar të lishikuës, pa që jam e shira dhe pe gatita Allahu të qofshin me ju. Mirë se takova me në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Me çojemi në fillim të muajit madhreshëm të Ramazanit, më lejoni sepse kam dëren t'ju uroj këtë muaj të madhreshëm. Pra me fat që ju qofë ky muaj e paqëmshira Allahut, qof gjithherë me ju. Me mua në studio të nderuar televizionit, për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjeve që tashmë kanë arritur në redaksin ton, është hojja jonë e nderuar Alaudin Abazi. Es-salamu alaykum, hojë nderuar, dhe mirë se erdhën. Aleikum salam, mirë se juje. Besoj se ju do të keni dëren gjithashtu të, të japni një mesazh urimi për këtë muaj të madhreshëm Ramazanit. Për për tjetër, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun ala rasuar, lafderojmë, idrgojmë salavat dhe selamë pegamberiton Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, familje se ti shogë vë të ti dhe të gjithë atërë besimtarve që pasojnë rugën e ti dherën e ditën e gjukimit. Prapërshtim muaji Ramazanit është një muaj i veçantë për gjithë besimtarët anë kënd botës dhe mund të themi se është një sezon të cilën uh, muslimanët i gëzohen edhe i shumëfishojnë veprat e tyre. Prandaj lut us Allahun e lartësuar maspari ua uroj të të gjithë shikuesve të televizionit tuaj festën apo hyrjen e këtij muaji të behatshëm, po gjithashtu edhe gjithë besimtarëve anë kënd botës dhe lut us Allahun e lartësuar që e tim apo të na bëjnë nga ata që ne e kanë shfrytzuar këtë muaj ashtu si duhet dhe kanë dal apo janë përshëndetur me këtë muaj duke duke arritur shpërblime të shumta. Atëherë ti rikthehemi bashkë rjetës së këtij misionit, po lejoj pyetjen e parë e cila ka të bëjë me këtë muaj të madhreshëm. Thot një televizikues, "Ho xhindëruar cilat janë ato vepra të mira me të cilat jemi të obliguar të punojmë gjatë muajit Ramazanit?" Po kjo pyetje ndoshta do të ndërlidhet me atë që e thash pak më herët se me vërtet mua i Ramazani për besimtarin është një sezon ë që dallon nga nga ditët dhe muajt e tjerë të vitit, edhe besimtarin këtë muaj ë krohas do thotë atyre adhurimeve dhe veprimeve të cilat i ka bërë gjatë tërë vitit i shtohen edhe disa veprime, disa adhurime të reja të cilat të ai e kryen me devotshmëri dhe përkushtim dhe padyshim kjo kohë do thot mua i Ramazanit për besimtarin është një një sezon në të cilën besimtari jo vetëm që do thot e kryen rritin e agjerimit, por në përgjithësi janë momente dhe jo është kohë në të cilën besimtarit i shumë fishohën veprat dhe adhurime cilat, mendoj do të thotë vlera e veprimeve dhe adhurimeve të cilat i kryen gjatë këtyre ditve. Pra ndaj, do të mundon të i përmbledhi disa veprime dhe adhurime më të rëndësishme dhe themi se ajo që ka do të ishte më rëndësishme që besimtarit të i të veproj gjatë këti viti, është fillimish, do të thotë, përkushtimi dhe falja e, e kohëve të namazit ashtu si duhet e, dhe e, njëri më ndoshta dhe të zotohet që ti fal ato do të thotë në xhami do të thotë me xhamat për arsye se padyshim xhamati e ka vlerën dhe rëndësinë e, e tij. Pastaj gjithashtu për veprimet e rëndësishme për besimtarin gjatë këtij muaji është në rend të parë gjithashtu edhe edhe agjerimi i këtij muaji me një përkushtim edhe për uljen ndaj Allahut të plotfuqishëm. Mir po krahas krahas agjerimit Gjithashtu ta ket parasysh besimtari se agjerimi nuk nuk nënkupton do thot vetëm njeriu të ndalohet nga ushqimi dhe pija, por gjithashtu të mundohet do thot që të jetë do thot të t'andaloj veten edhe nga veprime të tjera të ndaluara, do thot nga harame të tjera me një fjalë Themi se e domosdoshme për besimtarin gjatë këtij muaji është që të mundohet të largohet sa më shumë prej ndalesave edhe prej harameve që Allahu i larësuar i ka i ka ndaluar njerëzit të i veprojnë ato. Pastaj gjithashtu prej veprimeve të rëndësishme është edhe prezantimi në faljen e namazit të Tarawive për arsyesë se fatkeqësisht Po saqir do thot në në kohën e verës shumë prej besimtarëve e neglizhojnë dhe përtojnë do thot të, të prezantojnë faljen e namazit taravive për faktin se koha është pak më evonshme, e vonshme, e koha e faljes së tyre është pak më e vonshme, kështu që e, kjo i bën do thot shumë besimtar që që të përtojnë do thot të prezantojnë në xhami, prandaj unë i këshilloj që mos neglizhojnë kët për arsye se Falja e namazit Tarawih është një sunet i preferuar nga pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe është do thot një adhurim i veçantë i cili në këtë formë se si kryhet bëhet enkas apo veçant vetëm në në kohën e Ramazanit pra nuk është do thot një një një formë faljes apo mënyrë faljes e cila mund të përsëritet do thot edhe edhe kohëve tjera për arsyesë se neve e dimë se namazi i natës mund të falet edhe edhe jashtë Ramazanit por se do thot at-Tarawia eh, do thot e ka do thot atë shpërblimin shpërblimin dhe vlerën e veçantë prandaj i këshilloj të mos neglizhojn do thot në në faljen e, e, e këtij namazi pastaj gjithashtu për gjëratve që preferot për besimtarin të i bëjdo të të gjatë këti muajë, po sa që është ata besimtar që din e, ledzimin Kuranit që ti jën më të përkushtuar dhe spaku gjatë këtij muaji të mundon do të thotë ta bëjnë një hatme. Do thotë në ne e përmendëm si term fjalën hatme dhe kem qëllim leximin e Kuranit do thotë nga fillimi deri në fund. ë për këtë do thotë i këshilloj ata besimtarë që dinë leximin ë që mos neglizhojn gjithashtu në në leximin e e Kuranit për arsye se vetë Pa, po, le janë vetëm pak. E theksuat për ata të cilët din të lexojnë, çan e kupton din të lexojnë në gjuhën arabe, çka për ata të cilët e lexojnë në gjuhën shqipe. Është shpërblim i njëjtë. Po, për njëjt? po, sa i përket atyre që kjo i shte të thotë për ata që din, për ata që nuk din, un do t'i këshilloja me me dy çështje. E para që ta shfrytëzojnë të thotë këtë muaj në mësimin e, e shkronjave të Kur'anit, për arsye se posaçisht të rit. Por edhe gjithsesi edhe të vjetrit, për faktin se Kushtimi, në e sem kushtimi shumica hojallarve janë prezente për xhamit e eventeve të tyre, kështu që edhe shumë nga ata edhe organizojnë kurse të të veçanta për mësimin e shkronjave gjatë këtij muaji, prandaj ta shfrytëzojnë rastin që është gjithsesi e mundur që brenda këtij muaji së paku ti mëson shkronjat e Kur'anit dhe do të fillojnë do thotë mësimin e leximit të, të Kur'anit. Dhe kjo është e mundshme dhe brenda këtij muaji mund të realizohet. Prandaj i këshilloj do thotë që ta shfrytëzojnë këtë muaj të bekuar në mësimin e këtyre shkronjave. Nëse në një formë apo nëse për ndonjë shkak apo e, arsye nuk kanë mundësi mësimin e shkronjave, atëherë do t'i këshilloja që spaku të mundon dhe të të thelohën në lezimin e Korani të qoftë edhe në gjuhën Shqipe, për arsujë se njeri ju përfitan nga, nga ato porosi dhe urdhra që Allah subhanu wa tala i ka, i ka komuniku një, njërzimin dhe të të të në përmjet pejgamberit tonë, Muhammedit sallallallisem, edhe të mundon të ashtu të kohën dhe të të në lezimin e, e Korani të qoftë edhe në gjuhën Shqipe. Këto ishin dhe të të në përgjësit disan nga veprimet dhe njëzimit, ë azhurima që besimtarët do duhet të shpeshtojnë gjatë këtij gjatë këtij muaji, lut oh Allahun e larësuar që të na bëjnë nga ata që kuptojnë vlerën e, e Ramazanit ashtu që si duhet dhe e, e shfrytëzojnë atë e, ashtu si është më së miri. Zoti e di më së miri. Allah ju shpërbleft oh xhënë nderuar për këtë përgjigje, padyshim edhe për gjitha këshillat që dhan nga ju në vijim po lezojmë pytjën e radhës, në apërshëndet një të lishikuhës me selemu aleikum, dhe thot, a mundet që fëmiju të agjerojnë e moshën nëntë ose djetë vjeqës, edhe pse nuk e ka arritur ende moshën e pjekurisë? Dua ta dim se agjerimi është obligim, dhe thot, për një besimtar i cili arrin moshën e pjekurisë e dhe nga kjo ne kuptojm se fëmia i, i cili nuk ka arrit moshën e pjekuris është në moshën 9-vjeçare apo 10-vjeçare atëherë ai nuk është i obliguar ta agjëroj kët muaj. e do thot nuk e ka obligim. Por nëse fëmia posaçërisht nëse është në shëndet të mirë dhe ka mundësi ta përballoj agjerimin, nëse agjeron kët çoftë edhe disa ditë nga nga muaji i Ramazanit me vet dëshirën e e e tij, atëherë padyshim kjo është e vlefshme dhe fëmia shpërblet, do thotë për këto veprime, edhe pse ai nuk nuk është i ngarkuar, do thotë ta ta zbatoj këtë urdhër të Allahut të Lartësuar. Ë me një fjalë fëmia e cila nuk arrin të thot moshën e pjekurisë, pjekuris nuk e ka obligimin e agjerimit, por nëse agjeron atë e, me vetë dëshirë, qoftë edhe disa ditë të agjerimit, atë kjo është e vlefshme edhe e pranueshme. Un ndoshta nuk do të ishte shumë e tepër ta përmendi vetëm një rasë po ndërlidhet me këtë e, nga koha që, e pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që se si ata e, imsonin fëmitë e tyre do thot në në axjerim ë kështu që tregohet në një hadith nga e, sahabet se në kohën kur e, Allahu i larsuar kjo është koha para se të obligohej axjerimi i Ramazanit besimtarët e kishin për obligim do thot të, të, të axjeronin ditën e Ashureve do thot ditën e 10 të, të muajit Muharram dhe tregojnë do thot sahabet at kur filluam ta agjironim kët dit atyre thot e, i i shtinim do thot edhe fëmijët tan të agjironin së bashku me ne do thot se ti edukojnë në në praktikimin e, e këtij urdhri uh, urdhrit të Allahut të lartësuar dhe thot së bashku me ne agjironin edhe fëmitë e vegjël shumë të vegjël dhe duke agjëruar ata kur vjen te koha pak para iftarit kuptohet e fëmit do thot nuk e kuptojn bash sakt do thot rëndsinë e xjerimit edhe çështjen e durimit nuk e kanë njëjtë sikur se të rriturit prandaj edhe për këtë shkak Allahu i larsuar nuk i ngarkoi ata me xjerim fat kur afrohej koha e iftarit shumë nga fëmijët fillonin do thot të çanin nga uriat që kishin edhe tregon do thot e, ky sahabi thot E, për ta për t'u ambonsuar ata që ta kalojmë do thotë atë kohën do thotë derisa të vjet do thotë koha derisa të vi koha iftarit thot um, u marrën ndotë fëmijëve tan disa lodra të të vogla që të luajnë me to e, dhe të mashtrohen me një fjalë do thotë ta kalojnë kohën derisa të vi do thotë orari i iftarit dhe të bëjnë iftar së bashku me ne e, kjo praktik e sahabeve e asesi nuk duhet të kuptohet si një lloj e, e dhëtat dhonimi apo them do të thotë vërje në vështësitë të, të fëmijëve të tyre asesi për arsye se padyshim më i mshirshëm me fëmijë me fëmin e, e tij është në ranë të parë është prindi e, jo dikush tjetër por çësja e, e tyre ishte që ata edu, edukojnë fëmijët e tyre në ballafaqimin e e dhe të ballavacion do thot me me vështësitë natyrave të ndryshme por edhe me urinë dhe gjithashtu në rând të parë të mësohen dhe ta kalitin ti kalit fëmitë e tyre në në agjërimin ashtu si duhet. Prandaj e dëhon i këshilloj ata besimtarë që kanë fëmitë dhe i shohin do thotë që fëmitë e tyre janë të shëndetshëm dhe kanë do thot një rritje normale që në branda ditëve të Ramadan nëse fëmia e tij ka 10 vjet, 11 vjet, 12 vjet, në këtë moshë që spaku ti agjëroj disa ditë të Ramazanit, kështu që të fitoj një lloj edukate, një lloj, nëse mund ta quaj trajnimin për mënyrën e agjërimit dhe sabrin apo durimin që duhet ta ketë njeriu qarshi uris dhe etjes në përgjithësi. Lus Allahun e larosur që të na jap sabër edhe neve edhe fëmijëve tan në kryerjen sa më mirë të këtij agjërimi per hirta Allah te larsuar. Amin inshallah. Atë hojë ndëruar pyetja rreth as ush kjo thot një televizikues, pse agjerimi është më rëndësish dhe çfarë personi ai i cili nuk agjeron? Po, ë agjerimi konsiderohet një nga urdhrat e Allahut të larsuar, po, një nga farzet më të mëdha të Allahut të plotfuqishëm, por duhet ta kemë se edhe farzet, do thot urdhrat koranore nuk janë të një grade të gjitha do të thotë disa urdhra janë shumë strikte edhe konsiderohen thelbësore në islam, disa baza, disa urdhra apo disa farze tjera nuk janë strikte që thot, si konsideron do të thotë bazë themelore, por gjithsesi besimtari duhet i kryej atë. Edhe në këtë kontekst nëse e marrim dhe dëshirojmë ta kuptojmë se Ramazani apo algjërimi i Ramazanit, në cilën grad apo në cilën rang të adhurimeve bën pjesë, atëherë themi se e agjerimi krahas që është një urdhër i Kuranit konsiderohet një nga urdhrat më thelbësor të besimtarit ashtu si vërtetohet në hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi veselam në të cilën thuhet bunia al islamu ala khams se Islami është i ndërtuar në 5 themele në 5 baza e para është shahadeti e dyta është falja namazit e treta vjen me njëherë do thot agjerimi i Ramazanit, do thotë agjerimi i Ramazanit. E pastaj vjen dhënia e zeqatit dhe shkuarja në haxh. Këto 5 kushte apo këto 5 farze të Allahut e larguar konsiderohen thelpsore, baza mbi të cilat ndërtohet pastaj e tërë e tërë feja e një besimtarit. Prandaj themi se agjerimi rëndësia e agjerimit Ramazanit është një rëndësi e veçantë, një rëndësi shumë shumë ka do thotë në Islam ka një rëndësi shumë të madhe, prandaj nuk duhet të neglizhojë besimtar fare besimtari, besimtarin e kët. Edhe për kët edhe ata mundon ta zbatojnë besimtarët e sinqertë edhe të përkushtuar mundon ta zbatojnë kët urdhër të Kuranit të fisnik ashtu si është më së miri, prandaj edhe e shohim do të thotë kur kur vin, vjen ky muaj besimtarët në fakt do thotë shumë mënyra jetese të cilat i bëjnë gjat gjatë tërë vitit i ndryshojnë do thotë me një fjalë e ndryshojnë rutinën e përditshmërisë tyre dhe marrin do thotë një një form do thotë edhe të ushqimit edhe të, të faljes në namazeve edhe të gjumit besa gjitha këto i ndryshojnë kështu që për me realizu edhe me qunë vend kët adhurim ashtu si është më së miri Po, o hågëndëruar Allahu ju shpërbleft në një pyetje shumë e shkurtër, por jo dhe e paraanshme. Ësht kjo thot kur lirohet njeriu nga xherimi? Po. Ë pyetja është shumë e shkurtër, mirë po, për t'i dhënë përgjigje kësaj duhet mjaft të zgjerohemi. Si dashet un do të mundohem ta përmbledh dhe them se njerëzit apo persona të cilat janë të liruar nga xherimi i Ramazanit, është do thot më spari e, e përmendim atë fëmia, i cili i cili nuk ka nuk e ka arrit moshën madhore, e lirohet do thot nga agjerimi dhe nuk është i ngarkuar me agjerim, pastaj Gjithashtu në këtë do thot prej personave që lirohen nga agjerimi është edhe e, ai person i cili nuk është i vetëdijshëm me një fjalë që është i, e, në këtë hynd do thot i çmenduri apo ai i cili nuk nuk e din do thot nuk din do thot logjikoj shëndosh edhe mir ashtu si duhet pra e ka të humbur vetëdijen edhe ky nuk është i ngarkuar me agjerim dhe lirohet nga agjerimi Gjithashtu prej personave të cilët lirohen nga agjerimi i Ramazanit është ai person i cili është i smur vëthot, vuan nga në të një smundje, e caktuar pavarësisht fars mundje, por jo dhe në të një smundje e thjesht, e këtu është për qend do thot një smundje e cila eh, ja vështërson apo nuk ka mundësi ta të qindroj do thot pa pa ushqim dhe pije ose lloje eh, të smundjeve të ndryshme cilat nëse ai do thot eh, agjiron ya ja keqson ya ja rrezikon shëndetin edhe më shumë dhe mund të mund të smuhet edhe më shumë eh, si për si shembull mund ta përmendim persona të cilat janë të smurr me me smundjen e sheqerit, po jo me smundjen e thjesht, për arsye se edhe smundja e sheqerit është disa lloje, mirë po a, me atë smundjen ekstreme do thotë të te sheqerit ku ndoshta për një moment do thotë i, i shkon do thotë sheqeri shumë lart apo i bie shumë poshtë dhe ka nevojë për intervenim dhe kjo padyshim bëhet me me konsultën e mjekëve edhe ka nevojë vazhdimisht të marr ushqime apo bara të cilat ja stabilizojnë sheqerin dhe ky person do thotë në këtë gjendje të ktill lirohet nga agjerimi i, i Ramazanit e, gjithashtu Prej personave që lirohen nga agjërimi është edhe ullëthari, njëri u cili merë një rrugë dhe në këtë rast a i lirohet nga agjërimi dhe kjo vërtetoj do thot me me citat kuranor dhe për shkak të, të mos zgjerimit nuk po i përmendim argumentet dhe gjithashtu prej personave të cilët lirohen nga zgjerimi është edhe e, e, plaku i cili arrin moshën do thot shumë shumë shum të madhe të pleqërisë dhe ndoshta në fakt ai nuk vundon nga ndonjë smundje e caktuar por vetë do thot ajo lodhja molisja e tij për shkak do thot të pleqërisë së skajshme e e bën atë që nuk ka mundësi të, të agjëroj me një fjal të largohë nga ushtimi dhe pia kët, këto kohë do të, të Ramazanit, edhe kjoj lirohet. Edhe në këtë, dhe të të të të personave cilët lirohen nga agjërimi, hyn edhe gruaja gjatë kohës hajzit, apo menstruacioneve, edhe gjatë kohës lehonis. Këta e në të të të të personat cilët lirohen nga agjërimi, edhe për mos më mbetë dhe të të borë që shikuesve themi se fëmia edhe e, i çmenduri nuk kanë nevojë ta kompenzojnë agjerimin dhe ata lirohen tërësisht, thotë, nga ky obligim. Kurse i smuri, ë, personi i cili do thotë ka arritë moshën e pleqërisë skajshme, u dhëtari, por gjithashtu edhe femra në, moshë, në kohën e menstruacioneve edhe në kohën e istihades, e, ku lirohen nga agjerimi, por kërkohet nga këta persona që ta kompenzojnë agjerimin, atër e kur u largohen nga këta persona këto e, pengesa që e, u a kanë bërë, dhe thot, të, të pa mënshme ta agjerojnë Ramazanin, dhe thot, ismuri kur të qërohë, shiro, dhe thot, masit kalloj agjerimi, obligohet ta kompenzoj e, ato dit e, të pa agjeroj Buara, gjithashtu utari, gjithashtu gruaja gjithashtu edhe udhtari gjithashtu edhe gruaja gjatë hajzit edhe nifasit Por në këtë bind për jashtim vetëm ai ismuri i cili ka smundje kronike, do thotë nuk shërohet kurrë, edhe nuk ka mundësi kur të agjëroj, edhe gjithashtu plaku i cili është do thotë ka arritmoshën e tleshërisë së skajshme, kta persona obligohet, obligohen të lirohen nga agjerimi, porse obligohen ta kompenzojnë do thotë ditët e mbetura me dhënjen e fidjes. Kjo është do thotë një lloj shpagimi i cili bëhet për shkak për shkak të thotë pamundësisë agjerimit duke dhën ushqim të varfërve për çdo ditë një shujt do thotë një varfëri nëse gjatë 30 ditëve nuk ka pas mundësi të agjeroj ismuri me smundje kronike ose plaku me një pleqëritë të skajshme atëherë këta dy do thotë lirohen nga agjerimi porse i kompenzojnë këto ditë duke dhën do thotë duke shpaguar fidjen do thotë për çdo ditë një shujt do thotë ushqimi zoti e di më së miri ojënderuar allah ju shpërbleft kaq sa i përket pjesës së parë të këtij emisioni padyshim edhe pyetjet e radhës janë të ngjashme kanë të bëjnë me muajin e madhreshëm të Ramazanit por disa dhe janë edhe të natyrave të ndryshme e për t'ju dhënë përgjigje do të rikthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni me që kaq sa i përket pjesës së parë të këtij emisioni të ndëruar televizor siç edhe kuptua do ndahem për pak çaste por ju mos e ndroni kanalin vazhdoni të shoqëroheni edhe me temë emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigje ne rikthehemi pas pak për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjet Shatashman, akë nëritur në studen të në. Muhammad, ashrafu al-arabi wal-ajamihi Muammad, khairu man yamshi ala qademihi سيد المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاجرس لله قاطب Sëremu alikum të ndëruar të lishikosë, rikëthejemi me pjesën e dy të emisionit duke kërkuar për gjigjen me mua në studio, Alaudina Bazi, ho gjëndëruar, pyetja radhes është kjo. Thëk një të lishikosë, gjatë të muajt madhërishëm të Ramazanit, në ndodhë që mund të acarohemi, të bëjmë sharje, përgujime, gënjesh të rapo gjërat të tila. Andikojnë këto, thët, që të zbehet a gjërimi jonë. Pa dyshim duhet të kuptojmë se agjerimi për besimtarin është një rrit, një adhurim të sën e kryen enkas për hirtë të Allahut të plotfuqishëm. Pra është një manifestim i një rriti dhe kjo nuk duhet asesit të nënkuptohet se agjerimi është vetëm besimtari të largohet nga ushqimi dhe pia dhe me kasë përfundon që do gjë asesi edhe pse do thot në në definimin e xhirimit nën në kuptohet kjo mirë po thelbi apo shpirti i xhirimit është arritja e përkushtimit dhe kryerja e një adhurimi për hir të Allahut lartsuar ne mund ta marrim sikurse shembullin e faljes e namazit Ne vëdim se falja e namazit e ka at anën fizike, të cilat i kryen besimtarit duke duke e bër teg viri fillestar rukun sejdën e kështu me radh, pastaj lezimin në namaz e kështu me radh, por kjo është ajo ana fizike. Edhe e dim vazhdimisht hoxhallart kur flasin e e, e trajtojnë se më e rëndësishme në këtë falje në besimtarit është ajo ana shpirtërore, edhe për kushtimin që e ndin besimtari jatë faljes së namazit. Dhe kjo është ajo thelpsoria, edhe kjo është atë që duhet me koncentrimin e namazit është ajo çka në cilën duhet besimtari të jap rëndësinë maksimale. E, e njëjta vlen edhe me xherimin. Si mund të ndodhë kjo? E vlenë për arsye se besimtari, krahaz largimin nga ushqimi dhe pia, dhe thotë si e, për ulljen dhe Allah të të lartësuar, duhet ta kuptoj se ajnë ato momente gjatë ditës, kur është agjëruesëm, duhet me një gjithmonë ta ketë në veddien e ti, se është duke e zbatuar një urdhër të Allah të lartësuar. E krahaz këti, këti urdhëri duhet ta ketë të përgaditur edhe gjendjen shpirtrore, të vetës së tij dhe të mundohet do thotë ta largoj apo ti largoj nga vetja e tij të gjitha ato veprime të cilat ja e, zhytin apo ja prishin do thotë këtë përkushtim shpirtëror shpirtëror qarshi Allahut të plotfuqishëm. Prandaj padyshim njeriu edhe nëse është agjirueshëm, nëse në ato momente e, shprehet me shprehje jo të mira shan apo ofendon apo fyën apo dhe veprimet e këtila këto gjera do të të e zbehin edhe mund themi që nuk e prishin agjerimin si, si prishje kështu konkrete mirë po e zbehin do të të kryrjen e këti ur, urdhri kur anor dhe nuk është do të të duke u zbatu apo duke u qunë vend do dhe të të këtë a dhurim ashtu si që duhet. Për këtë edhe vetë pegamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, thot men lem jeda qawla zhur wal amela bihi wal gjehla fa lejse lillahi haja fi an jeda taamahu wa sharabahu. Po thot pegamberi lafdrimi dhe paqa qofshin bitë se aj person i cili nuk e len dëshmin e rajshme dhe nuk e lën ignorancën, e Zoti nuk ka nevojë që ai të lë ushqimin e tij dhe piën. Ë konteksti i këtij hadithit të saktësin e shënon Buhariu, nuk nënkupton që besimtari në fakt nëse nëse do të laj nëse nuk i lenë këto gjera, dhe thëtë të filloj të hajë edhe të, të pi. Ase si, po donë me të regu pe i gamberi sallallahu alaihe sallam rëndësin që besimtari, rëndësin që e ka për, për besimtarin që të largohet nga veprimet e kësia, nga ofendimet, nga gënjeshtra, nga sharje, nga fyërje, nga i akuzave, po, po këtu gjithasihin edhe përgojimi, gibeti, bartja e fjalve dhe veprimet tjera të ndryshme për arsue se këto nëse nëse nëse nuk i lenë këto që ka, dhe thëtë, ndikojnë në realizimin e agjërimit ashtu si duhet. Pra ndaj gjithës e se themi se fillimisht edhe pse nuk e prishin agjërimin këtove prime, e do thot konkretisht që njeriu ti kompozej ato ditë, po gjithsesi ndikojnë do thot në zbehjen e agjerimit dhe ndikojnë do thot që ai agjerim të syn e kryen besimtarë, mos jet do thot ashtu si duat që Allah i larosur do thot mos ta jap shpërblimin e premtuar, shpërblimin do thot e merituar dhe që besimtari për këtë edhe edhe pa dyshim tek njerëzit kemi dallim ndaj një agjeruosi dhe një agjeruosi tjetër. ë varësisht prej asaj se sa e ka ruajtur besimtarin, sa e ka ruajtur besimtari veten e tij, do thot nga nga ekspozimi dhe kryerja e këtyre veprimeve të tjera, të cilat shkaktojnë do thot zbehjen e agjerimit. Zoti e di më së miri. Allahu ju shpërbleft hojë e nderuar pëthjerratës, kjo thot një teleshikues, desha të pësth rreth pastrimit të veshkave për agjeruasin. Nëse ismurja është i varur nga pastrimi i veshkave apo siç e emërton mjekësia dializa, është gjithmonë i lidhur me terapinë për pastrimin e veshkave, a e prishët kjo agjerimin. Trajtimi i Kësaj problematike është një, një qështje e re, do thot, me një fjal, do thot, e, e panjohur, do thot, në kohërat e hershme, por gjithësësi djetarët tanë bashkohorë kanë trajtu, do thot, si problematike dhe e kanë shëru dispozitën islame e, përsa i për këtë kësaj, gjithësësi edhe, edhe në atëse a e prish a gjerimin e, kjyve prim apo jo. Kësaj problematike është një qështje e re, do thot, me një fjal, do thot, e panjohur, do thot, e panjohur, do thot, në koh dhe ajo çka është vërtetuar nëse humbtojnë do të thotë nga aspekti mjekësor se çfarë është ky veprim që bëhet gjatë dializës atëre kuptojmë për shkak do thot të thotë të të mos funksionimit të veshkave të njerëut që të pastrohet do thot të thotë gjaku dhe mos të përziet do të thotë me me, me gjëra të tjera për shkak do të thotë të prishjes këtij funksioni do të thotë në organizmin e njerëut aty i nëpërmjet një aparati që i, i nëpërmjet atij aparati do thotë bëhet nxjerrja e gjakut nga pacienti dhe ai gjak pastrohet nga nga do thotë gjërat ndryshme qofshin edhe nga ndytcirat për arsyesë se ndodh do thotë përzierje edhe në nëpërmjet në do thotë përzierje në mes të urinës dhe gjakut në brenda enëve të gjakut dhe bëhet ai pastrimi dhe prap rikthehet ai gjak do thotë në organizmin e njerëut dhe gjat rikthimit at krohas gjakut në të futen edhe disa medikamente të ndryshme, por edhe disa gjëra, do thotë elemente, do thotë ushqyese, me të cilat do thotë fuqizohet organizmi i njerëzit pikë sipari, ashtu siç shpjegojnë mjekët, futet edhe lloje të ndryshme të sheqernave dhe gjërave, do thotë elementeve tjera, të cilat e fuqizojnë organizmin. E nga tërë kjo, ky shpjegim të sin e bëjnë do thotë mjekët, ne nuk kuptojmë se derisa në gjakun e organizmit të në gjakën e njeri u gjatë dializët dializës futën këto e, elemente cilat e fuqizojnë si kur që jënë shëqernat e, edhe lojet e ndryshme ushqyëse atër e themi se këj formë do të tëtë të e pastrimit të te veshkave e prishin ajërimin. Prandaj i themi se ajë personi i cili vuan do thot nga kjo smundje gjatë momentit kur e, i, i nënshtrohet këtij do thot procesi edhe ndod do thot që do thot fillon do thot nxjerrja e gjakut edhe futja në atë moment kthi i prishet ajërimi. Prandaj persona të cilat vuajn nga kjo smundje themi se e, në këto momente do, do të të kërkohet për e tyre dhe të të të prishin agjerimin dhe mos të agjerojnë. Kurse përsa i përket e, kompenzimin, vlen e njëtë atët se këm atët të, atë të, të, të personat cilat, të cilët lirohën nga agjerimi, dhe themi nëse nuk kanë mundësi të agjerojnë, përshka këtë me sa kuptoj, do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t që operacion do thot apo ky funksion e, proces ndod tek e pacienti shoft dit për ditë apo në ditë po dhe një ditë jo atëherë themi e, e ka mundsinë do thot që ky person ta bëj do thot kompenzimin e këtyre ditëve qoft edhe do thot duke e bër do thot shpagimin apo duke e bër do thot pagesën e atyre ditëve të cilat nuk ka arriti ajëroi zoti i di më së miri huaj ndëruar pyetja ne vem është kjo thot një televizikues i kem parë shumë njërës, që fatke qishë gjatë këti muajit bëhen musliman të mirë, shkojnë e gjami, falin namaze, bëhen i pat dët gjintë për kushtuar. Por, me të përfunduar e Ramazani, ata ndryshojnë. Besa ka dhe prej tyre që ase edhe namaze, nuk e falin. Me që këshilë, thot, dhe t'ju drejtohonit atyre. Fatkesisht kjo pyetje është me interes edhe është thot një realitet cilin, me cilën me cilën ballafaqohemi ballafaqohemi posaçërisht ne hocallarët me me xhamatin do thot në përgjithësi për arsye se e, në një formë do thot e, hyrje të Ramazanit i gëzohemi për kushtimin të shumë njerëzve dhe prezantimit të tyre në xhami dhe faljes së namazeve me kohë besa dhe me xhamat pastaj edhe leximin e Kuranit edhe në pyetje përgjigje do thotë konsultata të cilat i kanë hozhallart me me xhamatin e tyre shohim një lloj afërsie në mes tyre dhe i shohim besimtarët që janë më të përkushtum ibadetgjin do thotë më më të mdhënë do thotë qarshi Allahu te osur është kështu me radh, por fatkeqësisht shumë prej tyre ë po marr guximin të them shumë prej tyre, e, pasi që të përfundoi Ramazani, muaji i Ramazanit, atë atëre shohim se e, edhe ata përshëndeten pothuajse me të gjitha veprimet që i ka i ka bër gjatë muajit Ramazanit. Kjo është do thot një një gjë që fatkeqësisht është një paqartësi dhe një çasje shumë e padrejtë ndaj islamit dhe e, mendoj që rjedhoja e tërkësaj është ajo se e, e, besimtari i cili e, e rritë për kushtimin gjatë këti e, muaje pasta i largohet nga, nga kypë për kushtim nuk e ka kuptu qartë, dhe thotë islamin ashtu qështu duhet dhe nuk e ka kuptu se qfar do të thotë njëriu të jetë i, i përullun dhe me një fjal dhe thotë robë ndaj Allah të pletfuqeshum pra arzuje se neve duhet të akim Parasosë se ai Zoti i Ramazanit, i cili e adhuron besimtari gjat Ramazanit, ai është i gjallë dhe nuk vdes kurrë dhe ai është Zot edhe i muajve tjerë të cilët do të vinë, do thotë, edhe do të vazhdojnë të vinë edhe pas Ramazanit, prandaj duhet besimtari ta vetdisoj veten e tij dhe me një fjalë ndoshta edhe ta ndih turp se si do thotë të, të ket ftyr apo të ket do thotë të, të, të, të drejtë që të jetë i përkushtuar në një muaj caktuar dhe si të përfundoj ai, do thotë t'ia kthej shpinën Zotit e tij i cili do thotë ndaj të cilëve të kanë i kthyer gjatë Ramazanit, pastaj edhe dhe thot punt ti shikoj do thotë punktin e tij edhe mos jetë do thotë i përkushtuar ndaj Zotit të madhëruar. Unë i këshilloj këta njerëz që ta vetëdijsojnë veten e tyre dhe ta kuptojnë qartë se nëse e shohin praktikën e tyre këtë veprim Atëre, leta dinë se ata nuk e kanë kuptuar si duhet islamin dhe nuk e kanë kuptuar dhe thëtë se qëfar dhe të thëtë njeri u me qenë dhe thëtë i përkushtumë dhe i zotit e tyre dhe duhet i bëjnë vetës një rishqyrtim në, në qasjen që e kanë dhe i fesë në përgjësi dhe të mundohen dhe thëtë të ndryshojnë dhe thëtë këtë shprehi që pa djushim është e keqe dhe duhet me njanuar nga vetja e tyre dhe themi se të tilla duhet patjetër do thotë ta hulumtojnë do thotë fen ashtu siç duhet edhe të mësojnë se në islam kemi dy mund domthon globalisht do thotë të të të thekso ta ta qartësojmë atë se në islam kemi dy lloje të ibadeteve të cilat besimtari duhet t'i kryejë lloji i parë i par ibadeteve janë ato që nuk duhet të lën kur si kurse që është falje namazit, e namazit, agjërimi dhe disa veprime, largimin nga haramet, mëkatet, emdha, e kështu me radhë, besimtari duhet nga këto të largohë, t'i dhe prajdo të këto urdhra, të largohë nga këto mëkatet në gjdo dit, në gjdo moment, pa varësish është Ramazan apo nuk është Ramazan, dhe pa tjetër duhet aket parasysh se ajë nëse i thot vetit besimtari duhet t'i zbatoj këto. Edhe kemi lloje të tjera të ibadeteve, cilat në sezona të caktuar, caktuara për besimtarit kërkohet dhe është e preferuar ti shpeshtoj ato, sikurse që është falia namazeve të nafile, sikurse që është falia namazit të teravive, pastaj kryerja e sadakave të ndryshme e kështu me radhë dhe këtu mundet njeriu ndoshta në disa sezone, në disa kohë caktuara të vitit, ti të më i përkushtum sikurse që është koha e Ramazanit dhe kur të del Ramazani, ti të jetë më pak i përkushtum në në në këtë në këto fusha të adhurimeve, por as e si Ta të i kaloj dhe thot atë vijen dhe thot që t'i lej dhe thot edhe ato urdhart e domozashme që besimtari duhet me i kry pavarësish është Ramazan apo nuk është Ramazan. Para për në mbyllës e emisionit, po lezaj dhe pyetje në fundit, ho gjëndëruar kjo është pyetja, nëse agjeru e si vjel, e prishke agjerimin. Përsa i për këtë e vjel jes kemi dy aspekte, nëse agjeru si vjel dhe thot me qëlim ndot thotë e, e atërin kët rast e prish agjerimin mirë po nëse vjen deri te vjellja pa çëllim për shkak të ndonjë temperature tës e ka apo ndonjë smundje jo shumë të madhe edhe i vjen do thotë vjellja nga vetja nga smundja atërin kët rast e, e, e besimtari nuk e prish agjerimin dhe nuk Kërko nga ata kompanjoi dit, por mjafton për të ta vazhdoj ditën e, në Ajërim dhe inshallah në kët nuk ka asgjë të keqe. Zoti i di më së miri. Hu gjë ndëruar në emër të televizionit, ju falemnderoj për prezencën, pa dyshim për gjithë hapërgjegjet e dhëna nga ju. Allah ju shpërbleft. Allah ju shpërbleft edhe juve. Të nderuar televizionist, kaq sa i përket këtij emisioni. Edhe një herë në emër të stafit realizues, ju dëshirojmë begatinë, sofrat tuaja e harmoninë për familje. Bashkë miru takofshim në emisionin e radhës. Pa që e më shira Allah të qof me ju dherjat her. Esselamu alaikum. <tinyon>